IESaren kontrako nazioarteko eguna da. Eta era guztietako informazioa jaso ahal izango dugu honen inguruan. Atzo bertan, notizia kuriosoa bat ezetorren egun Gizonezko zero pozitiboen gandik daxotasuna hartu gabe jaio ahal izango direla aurrak hemendik aurrera. Orain urte batzu, bikotean gizonezkoa zero pozitiboa izanik preservatiboa ere biliberra zuen jakina eta aur bat nahi izan ezkero ba... EE anonimo baten hasia, erabili beharra zen Andrea ernaltzeko edo ordu dutzeko. berriz posible da. Gizon ez eropositiboaren hasia garbitzea eta behin garbituta UBI ba, Hxerik gabe dagoelaik dagoen hai horrekin Andrea Ernaltzea.